E, ja sam dosta, dosta, zaista puta, dosta puta govorio kroz svoja predavanja. E, mi u današnje vrijeme živimo u periodu kada čovjek treba prvenstveno paziti na temelje vjeri. Allahovom poslaniku, Arisa i Liatu Veselam, znali su doći ljudi više puta. Ashabi koji su Božih poslanika vidjeli svojim očima, pa ga pitaju Allahovu poslaniku šta nam je nariđenu. Pa on kaže samo farzi namazi, pa samo post mjeseca namazana, pa samo zekijat, pa samo odlazak na hađu.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 da se ne smi ukrast, da se ne smije potvoriti, da se ne smije prevariti i tako dalje. Halal je jasan, haram je jasan. Ali kaže Allah uposlanik, Bejnehuma umurun muštebihatun leja'lemuhunne kathirumine nas. Ali imate između toga dvoga stvari koji su sumljive. I šta je problem sa tim sumljivim stvarima? Njih većina ljudi ne zna. Znači većina ne zna, ali ima dio ljudi koji znaju.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 Pa ako se čovjek pokaje, to se kaže ispolira, bude čisto, bjelo, lijepo. Ako se ne pokaji tačka po tačka, tačka po srce nije veliko, tačka po tačka, po crne srce. Pa kaže Allahu poslani, kella bel, rane ala kulubihima kanu jeksibun. Ono što su radili, prekrilo je njihova srca. Srce postani crno, ne može razlikovati istinu od neistini. U jednom hadisu Allahu srce, koje je prepuno grija, uporedio je sa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 i srce spokojno, a grijeh je ono što te tišti u duši i stegne u prsima. Pa makar ti ljudi drugačije govorili. Oh, uh, ovo, ovo je jedan veliki, veliki hadis. Opet dolazi čovjek da pita Boži poslanika šta je dobročinjstvo. Pa mu Boži poslanik daje formule kako da svati šta je dobro, a šta je loše. Pa kaže Allah poslanika, ali se, letu wasalam, taj svoje srce.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 Je li dobro da ukradeš? Je li dobro da prevariš? Je li dobro da slažiš? Nije dobro, to srce zna odgovorit. Pa nastavlja Allah poslalnik alaq. i kaže Dobročinstvo je ono u čime je duša smirena i srce spokojno. Dobročinstvo, nimalo se, ne brini, našto si uradio, srce ti je spokojno. Dao si nekom sadaki, nekoga si pomogao, nekoga si obišao, neko...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 Nakon toga, opet jedan sličan hadis koji smo prijethodno citirali, a to su riječi Božeg poslanika wasalam, koju prenosio od njega njegov unuk Hasan, sin Alin radijallahu ta'ala, da je Allah poslanika wasalam, rekao ostavi ono što ti je sumljivo, a privati se onoga što nije sumljivo. Ostavi ono što je sumljivo, a privati se onoga što ti nije sumljivo. Jedno veliko pravilo, nakon onih pravila, pitaj svoje srce,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 Čovjek musliman nema nikakvih problema, ne kljuka tablete, ne boji se, nema oraha u džepu i tako dalje. Pa jedna od veliki, veliki blagodat Islama je se da čini čovjeka sretnim, zadovoljnim. Omer radi Allahu anhu, halifa, halifa, znate što znači halifa? Cijeli islamski umet pod njegovom, pod njegovom palicom došlo mu i zaslanijek iz Perzije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 U irodosovima disma stoji da Ebu Bekr kad bi stao na vagu i sav umet stao na drugu vagu, Ebu Bekr je teži umetu. Zašto? Jedan od razloga je ovu. Nije Ebu Bekr morao povraćat. Ali ne želi Ebu Bekr da ima u svom trbu koja je sumljiva, odmah prst u usta i sve povratio. I na kraju... <kuh>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 ولا غتراچونه إذا اسيتне і крупне ствари زاسيتне із крупне ствари الله جل شان kada u Kur'anu u suri Kaf govori o sudnjem danu kaži vo wudil kitab fatara almujrimina mushriqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma la hadza alkitab la yghadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kada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 Prenomen iznenadne smrti kojeg Boži poslanik nagovijesti u vjerodoslovnim adisima. Allaho poslanik kaže, pred sudnji dan će se pojaviti iznenadna smrt. Birvatile bilo, ha, do sedamdesete, inšala neš umrt sigurno. Sad u tridesetoj, ako si doživjeti 31. šučuraj svaki dan. Sad umri, vidio si igrača, igra lopte i na putaknice, gruh. U 25. godini. Pa insan treba da zna da će umrijeti.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 Oh.